Одних затримали, інші з'являться. Це святе місце, порожнім не буде, переконано. Продовжував журба. Хлопці, вихід є. Не треба валюшці їздити самі. Потрібен хтось для страховки. Журба й ото перезернулися. Віктор продовжував. От, наприклад, я. Поїдемо з Валентиною поїздом у двох. А назад також у двох. На двох машинах. Підстрахуємо одне одного. Так буде безпечно. Я впевнений. Можна, до речі, на кордоні домовитися ще з кількома мужиками на машинах. Я про таке чув. Коли їде кілька машин, караван такий собі, ніхто не насмілиться напасти. Ото першу засумнівався. Та помноживши свої 6% на два автомобілі, отримав приблизну цифру, яка втишила його побоювання. Та й не схильний він був перебільшувати небезпеку. Це добра думка. Думка видалася слушною і Валентині. Хоч як просив Ото їхати разом із ним додому, не погодилася. «Ото, я мушу продати ополь. У мене вже є покупець. Щойно оформимо документи, отримаю гроші, одразу приїду. А ти за той час знайдеш нам з Віктором по хорошій машині. Ти постараєшся, правда?» Валентина навіть поцілувала його. Ото не просто втішився. Він поплив, як боксер нокаут. Коли Валя бувала з ним ніжною, вона мала сукати мотузки з чоловіка. Проводи на вокзалі відбувалися без музики, народу зібрали менше. Тільки Журба і Віктор, як вірні друзі високого німецького гостя, чемно стояли на пероні, махали у слід потягові руками. Коли поїзд, набравши швидкості, показав хвіст останнього вагона, Валентина зітхнула з такою полегкістю, немов збулася важкої ноші. «Спасибі вам, друзі!» що не залишили в біді». «В біді?» – знизав плечи Маркіян. «Чому в біді? Він нормальний мужик, невредний, непротивний, нічого такого неприємного я в ньому не бачу. Мені краще знати», – зітхнула Валя. «Ну що, відзначимо?» «Без мене гаразд», – підняв руки, немов на захист, чи здаючись ворогові Маркіян. «Я на роботу. І так за дні мало що бував на заводі». Та й удома також. На словах «удома» така гама почуттів відбилася на обличчі зазвичай стриманого журби, що Віктор аж присвиснув. Гай-гай! Пропав, здається, на швуйку. Вже йому цей малосімейний рай домом здається. А так тримався мужик. Ніхто не зміг звабити. спонтелику збити. Мені розповідали, не одна краля хотіла прибрати його до рук. Та де там... Легше б бреську фортецю взяти. І на тобі. Дім. А у тебе, Валентина, скупала Віктора у глибокому озарі погляду. У тебе тепер де дім? А тут ти не знаєш. На сьомому поверсі. Він хотів сказати іще щось приємне. Гарне. Та не зважився. Вчасно прикусив язик. Не варто давати жінкам поживу для вигадок, для фантазій для планів на майбутнє. Бо з такої іскри може розгорітися полум'я, а в полум'ї жіночих вигадок, фантазії, планів горіли і не такі орли. Він спершу побоювався цієї божевільної пристрасті, побоювався й сам себе, щоб не здуріти остаточно, щоб не прийняти з рішення, яке могло порушити хистку рівновагу його до теперішнього існування. У нього є дружина, сім'я, син, собака, будинок, машина – Є ще рай на сьомому поверсі. Є жінка, здатна для нього на все. Повний комплект, повний набір необхідних для щастя компонентів. Йому досить. Хто хоче більшого, нехай влаштовує свої справи інакше. А йому добре так. Спершу побоювався, тепер перестав. Заспокоївся, зрозумів, що зможе керувати собою навіть у цій малокерованій ситуації. Малюнчик «Ти вибач, але мені теж треба на роботу. Не годиться так, директор працює». А заступник замість заступати шефа у час його відсутності до дівчат подався. Увечері зустрінемося. Увалі своїх справ вистачало. З отими розвагами ніяк не могла завершити найважливішого – продати опель. Власне могла, вона лукавила перед ОТО. Покупець був готовий віддати гроші ще минулого тижня. Він бачив машину, пробував, Їздити залишився задоволеним, і документи вже були готові. Але ж мусила валя мати якусь зачіпку, щоб чоловік не забрав її з собою, не посадив у цей чортів потяг, а бізнес з гроші єдина поважна для нього причина.